Але на передбаченні родинні обставини покликали хатню робітницю назад на село, звідки вона була приїхала. Юрій Олександрович лишився без жіночої підтримки. Тоді він вирішив до цього питання вже не вертатись. «Я вже не молодий, йому було тоді 29 років», – подумав він. «Життя моє визначене і виповнене. Спробую обійтися без цих дурниць». Він запровадив суворий режим, фізкультуру, обливання. І отак протримався цілий рік. Досі найблискучіший рік своєї наукової кар'єри. Але бажання від такого режиму не тільки не вщухли, а навпаки, потай зміцніли і раптом об'явились у загрозливій формі. Юрій Олександрович підпав душевному томленню, загальна невдоволеність почала його мучити, і сон його зробився неспокійний. З'явились навіть легенькі кошмари. «Що за чорт?» – подумав він. «Такий дріб'язок заважає мені спокійно працювати». І в нападі легковажності він сам для себе несподівано вчинив за традицією замах на свою нову покоївку, що приходила вранці прибирати йому помешкання, гріти чай та виконувати різні доручення. Але дістав серйозного откоша. Гейт спантеличений він вирішив порадитись із своєю старенькою матір'ю, що самотньо жила на Подолі і які він щомісяця акуратно висилав гроші поштою. А сам не з'являвся по півроку і її до себе допускав неохоче. Старенька мати страшенно зраділа передусім з його візиту, а крім того, з довіри до себе від сина, якого вона звикла незаперечно божествити. Цілковита його одвертість у такій інтимній справі дуже потішила її. «Розумію, розумію, Юрочка», – сказала вона, – «оженитися тобі треба, от що». «Я сам гадаю, що це буде найраціональніша рада», – відповів син, походжаючи по хаті. «Але з ким?» «Ох, не знаю я жінок твого кола». Я сам їх не знаю, але я міркував собі, може краще одружитись з якоюсь куховаркою, тобто простою жінкою, без ніяких претензій, яка б не дуже заважала мені. Тут на Подолі, певно, знайшлася б така. Як ти думаєш, мамо? Та воно з простою, звісно, менше мороки, тільки ж там діти підуть, і люди у вас буватимуть. Ну, з дітьми ми ще будемо подивитись, як кажуть, а от із знайомими вийде справді незручно. Скільки це за бобонів, мамо? Ну, гаразд, сам пошукаю». Він довго розважав і не добрав нічого кращого, як відвідувати концерти та вечірки в домі вчених, де пристойно було з'являтись і де, крім самих учених, великою кількістю бували їхні родини. Тут він познайомився з Ірен, яка йому сподобалась і відразу видалася відповідною на роль серйозної, розумної і привабливої дружини. Вона відповіла йому мовчазною згодою і відтоді Юрій Олександрович відчув величезне полегшення. Тепер він мав, що відповісти своїм розбурканим чуттям, і вони, як це часто з людськими чуттями буває, ускромилися від поважної перспективи майбутнього заспокоєння. Вона справді цікава, подумав він, дивлячись крізь звою тютю нового диму на освітлений профіль Ірен. Добре було зараз підійти і так обійняти її, але тоді треба було б говорити про одруження. Відкладімо. Ви ще не заснули, спитала музикантка. Заснути. Та я зачарований вашим виконанням, Ірен. Вона заграла ще Мендельсона і Чайковського, яких Славенко не відрізняв. Потім обернулась до нього і спитала. «Ви ще маєте час?» «На жаль, ще маю тільки п'ять хвилин», – відповів Славенко, глянувши на годинника. «То симфонію Гріга, яку я вивчила, заграю вам іншим разом», – сказала Ірен, сідаючи коло нього. «Прошу цигарку, як посивається ваша робота?» «Я цілком з неї задоволений», – сказав молодий учений. «Чергова серія спроб кінчається цими днями. Вона трохи затрималась через невстаткованість нашої лабораторії. Наступну серію, безпосередньо з попередньою зв'язану, гадаю, розпочати зразу ж. Потім того, Ірен, я збираюсь зробити перерву. Хочу влаштувати деякі важливі особисті справи. А ця нова серія довго триватиме? Максимум півроку». «Я не буду вас затримувати, Юрію Олександровичу. Хоч ви знаєте, ваше товариство мені дуже приємне», – сказала Ірен, підводячись. «Які ваші мені?» – відповів Славенко. «Але наука Ірен сувора. Щоб опанувати її, треба стати її рабом. Треба віддати їй весь час і всі думки. Задля неї доводиться раз у раз поступатися собою. Помиляється той, що шукає золотої середини між наукою і собою. Той здрібнює себе, не збагачуючи й науки». «Якщо час не терпить, то ви можете і не заходити до нас так часто», – тепло сказала Ірен. «Не почувайте над собою цього обов'язку. Ви завжди можете протелефонувати». «Я високо ціню вашу увагу до себе», – сказав Славенко, цілуючи її руку на прощання. «Повірте, Ірен, відколи ми познайомились, я відчув себе міцнішим у праці. До мене вернувся спокій, що мене був покинув. Ви зробились моїм добрим генієм, якого я ні за що не хочу втратити». Коли він пішов, до вітальні тихо вступила Марія Миколаївна. «Він знову нічого не сказав тобі», – сумовито спитала мати. «Він сказав усе, що мені треба», – відповіла дочка. Четверо в одній кімнаті, крім дівчини. Кімната професора біологічної хімії на вулиці П'ятакова була згори донизу виповнена кострубатим порядком людини, заклопотаної науковою працею –